Most csütörtökön fogják premierben bemutatni az Ultra című magyar dokumentumfilmet. Simonyi Balázs a ki pedig ilyen vicces frappás filmekkel néhány az interneten is kering. Szóval én ismerjük az ő nevét, de ő amellett, hogy filmes egyébként ultrafutó, mert ugye maga a film erről szól, az ultrafutókról. Egész pontosan egy spártatlanról, ami Athéntól spártáig tart 200-valahány kilométer, most nem tudom pontosan, és ezt futják le körülbelül 36 óra alatt, ha versenyzük, hogy az indulók a verseny, ez nem is jó szó, hiszen nem versenyről van szó, hanem mindenki saját magával saját magát kell elsősorban leküzdenie, és ezt nagyon jól ábrázolja a film. Igazából meg sem tudjuk, hogy ki a verseny győztese, hanem sokkal inkább azt látjuk, majd néhány főszereplője ennek a dokumentumfilmnek, hogyan jutott el idáig, hogy milyen ember feleti teljesítményeket akarjon, vagy várjon el magától. A futás ilyen. Tényszerű, egyszerű, és elvezető magathoz. Már egy ideje megy a moziban a Wind River című krimi, aminek a története szerint a film elején holtan találnak egy indián rezervátumban egy 18 éves indián lányt. Kezdődik a nyomozás, a főszereplőjének a filmnek Jeremy Renner, aki egy helyi vadászt alakít, az indián rezervátumban saját indián rendőrség és működik az ottani. Indián főrendőr, a másik, aki a nyomozásban részt vesz, de mivel gyilkosságról van szó, így az FBI is belecsatlakozik a nyomozásba, így hárman alkotják a főszerepeket egyébként az FBI ügynököt, Elizabeth Olsen játszak. Fönnyárszódik ez a hegyekben, a Wyoming államban csupa havas jelenet van, a természet törvényei által uralt terület az, ahol történnek az események. Amiatt érdekes ez a film, ez egyrészt az a millió, az a környezet, amit bemutat, ahogy ott az indiánok élnek, és amiben az ő életük különbözik a többsége életétől. A másik pedig ez az ortája. Jó film. Krimi kedvelőknek különösen jó film, de egyébként is van egy nagyon érdekes hangulata, akivel én együtt néztem a filmet, ő másnap azt mondta, hogy álmodtam, és nem konkrétan a film történésével, de az egész hangulat benne volt az álmomban. Mondjuk ha ennek az évnek az digitális termését nézzük, akkor ez műfajában egy erős alkotásnak számít. Triple A besorolású elit védelmi ügynök vagyok. Ön pedig a világ legkeresöttebb bérgyilkos. Az a dolgom, hogy megúvjam a veszét. A harmadik film sokkal több, mint testőr címet viseli, ami egy akció végelték. Kiváló a szereposztása. Igen, Samuel L. Jackson és Ryan Reynoldza, két főszereplő, illetve Szálmahelyeknak van egy kisebb, de nagyon emlékezetes szerepe, és kicsit azt is éreztem, hogy két főszereplő, főleg Samuel L. Jackson, és Rubik korábban a szerepben. A történet szerint egy profi testőr most a nagy visszatérésre készül, amikor egy hírhet bérgyilkost kell elkísérni a hágai nemzetközi bíróságra, hogy ott koronatanuként tanúskodjon. Kicsit az a jó, hogy azért ennyire nem veszi komolyan magát, és szálmahelyeknek a szerepe pedig ad egy kis lehetőséget a tombolás és éppen börtönben ülő, a Samuel Jackson karakterének a felesége, és erről is szól egyébként a vádalkú, hogy ha tanúskodik a diktátor ellen a vérgyekos, akkor a feleségét. Ez a film elsősorban a szereplők miatt jó, ilyen tipikus nyárvégi könnyed akció. <Szorítan>